Місяця червця по від'їзді викили ми простоїли смо ще на тому самому місці один день, а наступного вирушили смо за Атілою на полуніч країни, здолавши разом із варварами довгу путь, ми за велінням тих скіфів, що були суть до нас приставлені, звернули смо на іншу дорогу. Атіла ж мав у котромусь городі стати, щоб злюбитися з Єркою, дочкою князя, хоча вже мав многих жін, за поконом скіфським, і же допускає многожінство. Тут і далі цитуються слова, залишені давньогрецьким істориком Пріском, який жив у п'ятому сторіччі і відвідував столицю Атіли. Так писав молодий ритор Пріск у передвечірні часи, коли їхній невеликий поїзд зупинявся після денного маршу. Пріск раз у раз звертався до Тлумача, але Русич був в племені Волинського і погано знав ісці місця, і назви річок та врочищ. Пріск навіть сам одного разу, дослухаючись незрозумілої скіфської мови своїх попутників, спитався Русича. «Чув єсь речете на царевого брата, то так, то сяк?» Тлумач відповів. «Ми, русини, речимо Волод, а в східні речуть Владо». І Венеди, також Владо. Путь пролягала через великі судноплавні річки, і Пріск ледве встигав занотовувати собі їхні назви. Все виходило погано, і пристави казали на них по-різному, та і спробуйно записати грецькими літерами ті чудернацькі скіфські звуки – Ж, Ч, Ш, Щ. Сі ріки переїздили смочовнами або ж на плотах. Дорогою суть видавали нам усім харчі, але пшеничного хліба в місто почали давати яшний, а вина в місто мед. Приставці наші мали суть також хліб та пиття з ячменю і Же тут наріцають квасом. Ще раніше, тобто понедільного ранку, коли Великий князь київський Богдан Гатило, змінивши гнів на ласку, прийняв імператорського сла Максиміна. А тому, так само несподівано наказав тлумачевій викулі повертатися до царя городу, старий консул ходив, мов, у воду вмочений. Він підпитував навіть Пріска, чи не чув той чогось про причину атілового гніву, ходячи й поміж скіфів. Але Пріск знав про це стільки ж, як і Максимін, і сивий консул мучився з сумлінням. Що скаже Хрисафій за такий скандал? А коли й викула поїхав додому, супроводжуваний руським вельможем Войславом, консул, мов би, заспокоївся. Ні, він не став ні балакучішим, ні ласкавішим до пріска свого юного ритора-ябедника, та в його поведінці з'явилося щось таке, що з'являється в людини, коли вона має перед себе певну мету. Ритор – оратор або учитель красномовства у Візантії та Римі. А Пріска захоплювала подорож у досі незнані краї. Все тут було незвичне, і на озорі степи, глибокі та широкі річки, геть не схожі ні на фракійські, який знав добре Пріск, ні на малоазіатські, які теж бачив. Дивними були й люди, що траплялися їм у дорозі й по селах та Городищах. Дивно, здавалося, їхати отако і нізвідки не почути рідного й любого вухові грецького слова. Та зрештою, людина звикає до всього. Невеличкий караван верхівців ішов і йшов на всхід, а сій цій країні не було ні кінця, ні краю, тільки степи та пагори та великі й малі річки. По довгій путі ми одного дня прибилися смо під вечір до якогось озера, що дає людям з крайбережного селища добру для пиття воду, і розбили смо свої полотки неподалік то був мальовничий став біля городу Володаревого Балти, порослий очеретом і верболозом. Дехто видобув снасті і пішов упіймати для вечері свіжих окунів. Челядники, що супроводжували сліви, приставів, лаштували вогонь і варили страву. Ябедник Русич грав на малесеньких гуслях, які видобув за пояса. Максимін же сидів осторонь усіх у березі і щось розглядав на лівій руці чи то каблучку, чи якусь іншу здобину. Нарешті повечеряли і полягали спати в просторих полотках. Але мало хто звернув увагу на сонце, яке заходило їм у спини. Воно було жовте й тривожне і провіщало бурю. Лише один міждовго дивився на захід, потім взявся натягати мотузки полоток. І передчуття не підвело його. В нічну добу знялася страшна гроза, зірвала нашу полотку, порозкидала наші речі і шпурнула в озеро. Перестрахані, ми смося розбігли з кати спасу від дощу, і поночі, перегукуючись один з одним, насилу смося дібрали до селища. Чувши наші крики, скіфи суть повибігали з хиж своїх, світячи собі факелами з очерету, який тут уживають для розпалу. На спросіння їхнє щося приключило. Наші пристави повідали суть їм причину тривог наших, і ми морадо привітані були в хижах їхніх, і нам розвели суть вогонь, аби мися згріли й висхли. Найдужче злякався консул Максимін. Старий, опасистий царедворець вимок до рубця, як і всі, та здавалося, він боїться не так за своє тіло, як за рісні каблучки на пухких пальцях. Він раз по раз витирав їх і підставляв руки до вогню, мовби золото і коштовні камінці могли розкиснути на дощі. Лише скіфи весело реготали, навіть поскидали з голів смушеві шапки і підставляли свої нечесані кучми дощеві. Бо дощ у червці місяці – то благодать, яку посилають їм їхні поганські кумири. Пріск дивився на сих варварів, і йому й самому ставало весело – бо він теж народився і виріс поміж хліборобів, і знав, що для смерда, хай він буде грек чи варварин, означає такий дощ перед жнивами. Господарка селища, одна з жін Волода, прислала нам для гощення страву. Цю страву принесли суть нам дуже гарненькі жони. Сев скіфів є знаком пошанування. Ми подякували смо за їхні страви, але від розмов з ними ухилилися. Власне, ухилявся тільки Максимін, а Пріск був радий поговорити з красунями. Та Сивий, рубця змоклий, сердитий консул так люто й промовисто блимнув на свого ритора, що хлопець і собі мусив принишкнути. Він розумів консула, ляпне, що в балаканині щось таке недозволене, і пропала вся місія сольства, хоча й здавалося, які там таємниці можуть бути, коли всім уже все ясно. Тлумач і гатилів ябедник Русич – Розуміючи, поплескав свого юного колегу і шипнув йому. ж консулом, і сам станеш такий!» І весело розриготався, бо Максимін наставляв вухо до їхнього перешіптування. «Отакий гладкий!» – уточнив Русич, і тепер уже й пріск розриготався, завіщо консул Максимін нагородив його важким поглядом. Нарешті, нагодовані, розімлілі від вогню та міцного меду, Подорожні повлягалися спати, і смерди, господарі тих осель, де вони спинились, віддали їм і зручні поли, і цупки теплі рядна. Буря ж на дворі шаліла всю ніч і припинилася тільки під ранок. Наступного дня, посідлавши коні і позапрягавши вози свої, сольство рушило до господарки селища вклонитись їй та подякувати з гостину а також піднести їй удар в три серебляні келихи, кілько скор червленого сап'яну та ще індського перцю та фініків та різноличних овочів, котрих усій землі немає і котрі вельми цінуються варварами. Вклонившись їй, ми смо подалися в путь. Дороги розвезло після тієї страшної зливи, коні ледве тягли вози, сковзились під вершниками, і усі потомилися. І тварини, і люди бо дощі пройшли не тільки в Балті, а й скрізь, де їхало сольство грецького імператора. І що ближче під'їздили до стольного городу Скіфії, то понурішим ставав сол Максимін, і Пріск ніяк не міг уторопати, яка причина тому. По семи днях дороги. Пристави суть спинили нас, мовивши, що сольство мусить діждатися в цьому місці Атілу і от тепер слідувати за ним. Тут зустрітили смося із слами Західної імперії, котрі їхали суть до Атіли і також були суть спинені. Зустрітили смося з комітом Ромулом, примут префектом Норіки, та воєначальником Романом. З ними їхав і Констанцій, котрого Ецій послав до Атіли для письмоводства та ябедництва. Констанцій був родом з Західної Галичини, Вандалії, що за далекою річкою Райна. Він добре знав по русинському й по латині, а трохи й по грецькому, тому Пріск одразу заприятелював з ним. Хоч Констанцій був і робом Еція, та вдався веселий і дотепний, багато знав і охочо розповідав хлопцеві різні бувальщини і небувальщини, і про римлян, і про гунів-скіфів, і про готів, і Пріск так і лип до нього з розпитуванням. «Зоткуду вмієш по-скіфському?» – спитав його Пріск. Єси ж, бо християнин, виджу святе знамено в тебе на шиї». «Християнин єсмь, відповів Констанцій. Але ж Христа може мати в пазусі не лише ні грек чи латинець. «То ти скіф, Єси?» «А так!» – так кричуть на нас греки і латинці. «Хай буде скіф або йгун, гун, їхньої крові єсмь!» «То Єси супротиву племінців своїх?» – здивувався молодий грек. На що Констанці відповів із посміхом. «Чув Єси, щоб крів ставала водою?» «Ні!» Тож і я вам такий. Мене мати кличе «костаном», а по-наській означує «міцний, як кістка». Пріскові сподобалося таке порівняння, і він завважив. Той по-латині означує «добре». Констанцій – сиріч річ між постійний і несхибний. Відтоді вони здружились. Діждавшись проїзду, а писав Пріск, уже в Києвому городі, ми всі разом поїхали вслід йому. І коли смося переправили через кільку річок, добули смося городу великого, де стоїть хорома тіли. Велеліпству хорому того, як суть рікли нам, не було й немає рівних. Цей хором, зістроєний з брусків та оболів, вельми красно обтесаних і зоточений є дерев'яною стіною, але та стіна не є заборолом, а здобою. Поблизь царського хорому стояв терем конюшого з такою самою загородою, але не здоблений вежами, як хором. На вельми поважній делині від забору виділася баня, котру конюшич, по цареві найбагатший, наймогутніший серед скіфів, зістроїв з каменю, привезеного з Панонії. Бо варвари, котрі населяють цю частку країни, не мають ні каменю, ні доброго дерева бо щой ліс і всі стрійні матеріали вживають привізні з інших місць. І з настроєні бані був полоненець, узятий у Сірмії. Все дивувало тут молодого грека, і він першого ж вечора, коли всі полягали спати, квапливо не зав літеру до літери, вмочаючи писало в тетрамен. Тетрамен, чорнило. На рік єсмь столицю Атіли Селом. Писав він, перечитавши якийсь абзац. Але це село схоже на величезний город. Хором таки дерев'яний, але зістроєний з брусків, так безщільно припасованих та блискучих, що насилу видно, де суть постулювані межи собою. Тут суть просторі столові світлиці, портики великрасно розташовані. Хоромна наш площа, обнесена забором, така велика, що сама її велич виказує царську оселю. Коли Атіла, вертаючи з походу, під'їжджав до городу стольного, його зустрітив хор дів у довгих білих запиналах. І жони несли суть над ним полог. Діви суть співали цареві славу. Під пологом ішло назустріч Гатилові і усе його сімейство. Дівчата затягли давньої пісні, яких співають на стрітті великого князя. Тяжко є голові, крім плечу. Злотілу, кромі голови, руські землі без князя великого. Сонце світиться на небесі, князь великий в руській землі. Дівиці піють на Дунаї, в'ються голоси через море до Києва. Князь їде на зборичів, город радий, земля весела, півши пісню старому князеві, а потому й молодим». Коли Великий князь київський під'їздив до терема старого конюшого, Вишатина жона Радмила з великим почтом челядників робів, мовби й не помічаючи свого можа, піднесла Гатилові хлібсіль на гарному рушникові срібляній таці та чару доброго меду. Цей покон записав увечері Пріск, є в Скіфів знаком найвисочайшої шани. Цар випив чарку, скуштував хліба з сіллю і поїхав до хорому. Сольство ж грецького імператора та сольство імператора латинського за наказом гатило лишилося в двірці старого конюшого. І тільки коли великий князь поминув ворота, болярина конюша вклонилася своєму любому можеві. Сивий, засмаглий на вітрах вишата, поглянув у вічі своїй жоні і зашарівся від раптово зринулих почуттів. Але в домі були гості, і господиня пішла вітати їх край свого вогнища. Вона сама пригощала їх обідом, і за довгим столом була вся родина старого конюшого та багато різних вельможів. Обід затягся до пізнього вечора, і потомлені дорогою, ситими стравами та міцними медами гості подалися спати до своїх полоток, розіп'ятих на просторому великокняжому дворі під деревами, які нашіптували про тишу і так довго сподіваний відпочинок після тривалої і виснажливої подорожі. І тільки консул Максимін, із яким Пріскові випало спати в одній полотці, довго вовтузився на м'якій постелі і ніяк не міг заснути. Пріск разів зотри прокидався, Максимін же сопів і перевертався з боку на бік, немов його поклали спати не на лебедячих перинах, а на міхах із голяками.